які декому коштували життя, декого робили халіками, а багатьох змушували по кілька днів відлежуватися в постелі. Тому Потоцький, зважаючи на те, що козацькі сили весь час зростають за рахунок підкріплень із Січі, а також утікачів з усіх кінців України, заборонив шляхті виїжджати на герці. Наприкінці квітня вичерпалися запаси фуражу на початку травня не стало продовольства. Потоцький почав виряджати на пошуки харчу для худоби і їстівних припасів для людей чати, що налічували по кілька сотень реєстровців, драгунів або жовнірів. Першій чаті вдалося щасливо прорватися крізь заслони повстанців, пройти галопом по козачих земівниках і роздобути якийсь десяток пудів вівса, борошна, Пару возів тарані, та вже друга чата потрапила в такі тарапати, що назад повернулось лише кілька чоловік. За півмилі від табору її перестріли повстанці, оточили з усіх боків і вдарили по ніз гаківниць, а там і пістолів. Половина драгонів загинула зразу, а решта кинулась у розтіч, розладнавши свої ряди. Закущів на шляхтичів накинулися піші повстанці. Вони молотили ворога келепами, стягували коней баграми, стинали голови косами, протикали списами. За півгодини було знищено три сотні вояків Потоцького. Третя чата мусила зразу ж вертатись назад дізнавшись від дозорців, що її очікує цілий полк повстанців. Зрозумівши, що ворогові непереливки кривоніс наказав збільшити число вивідачів, посилити чати дозорців, розмістити проти виходів із шляхетського табору цілі сотні повстанців. Водночас гармаші мали частувати шляхту кожної обідньої пори щовечора – кількома десятками ядер. Десь третього дня, після прибуття Потоцького на жовті води, подав про себе звістку Яник. Біля одного з кущів, де зачаїлись дозорці Кривоноса, впала стріла. Дозорці подумали, що ворогам вдалося їх помітити, і вони довго, принишкнувши під кущем, не рухалися. Та зрозумівши, що їх ніхто більше не турбує, дістали арканом стрілу і уважно розглянули її. Спід наконечника виднів кінчик паперового клаптика. Вони зняли наконечник і добули з нього невеличку цидолу. Там було написано, Стефан звелів закладати табір, будеш дати барабаша, вислав до нього дозорців. Джура, принесли записку Кривоносові. Той прочитав написане і вигукнув. — Славний хлопчина! Як же його не любити? — Це що за Джура об'явився в тебе Максима серед шляхти? — запитав Данило на чай. Підкуплений чи справжній? — Мій Джура, Даниле. хлопець, який бив зі мною панство ще на Поділлі, був у полоні в Акермані. Це не полячок. Чув, я прив'язався якийсь із них до тебе. ж він. А чи прив'язався, чи ні, важко гадати. Сам не знаю, хто до кого. Він мене за батька вважає, а я його за другого сина. Та не тільки ради мене він козацькій справі служить, хоче, щоб і його народ не знав панщини, щоб без пан хазяйнував. — Тоді справді славний хлопчина, — згодився на чай. — Більше було б їх серед поляків, то й нам легше було б. Мені не раз спадає на думку, чи настане такий час, коли Польща і Україна не ворогами будуть, а друзями, братами, народи ж наші слов'яни. Гадаю, Даниле, колись такий час настане. Живуть же по селах, «В Галичині, на Житомирщині, Київщині польські хлопи поряд з нашими селянами вкупі на панщину ходять, вкупі пана проклинають. Не стане панів, хто ж між ними стоятиме?» Через день дозорці принесли другу звістку від Яника. На клаптику паперу було нашкрябано. «Потоцький не знаходить місця, не має звісток от Барабаша». Вивідачі не повертаються, Шемберг наказав не стріляти і берегти зілля. В третій цидулі я не повідомляв. Кінчаються припаси, козаки ремствують, драгуни теж невдоволені. Наступні повідомлення стосувалися виходу з табору шляхетських команд по фураж і харчі про зростання невдоволення серед драгунів і жовнірів. А в шляхецькому таборі невдоволення бездіяльністю Потоцького і Шемберка наростало що на день. Надто сильне воно було серед реєстровців, що були під орудою Шемберка, і драгунів навербованих з українських селян. Вони тільки чекали чекали нагоди, щоб дременути додому або ж приєднатись до повстанців. 2 травня Перед самими обідами табір зірвався на ноги. До валів бігли всі, попереду козаки, за ними драгуни, позаду шляхта і наймані жовніри з німців. На вежу зведену посередині табору зійшли Потоцький і Шемберг. Вигук «Ідуть» повторювався. Відлунював, звучав у всіх кінцях табору то польською, то українською, то німецькою мовами. Звалів спочатку було видно темну юрму, що мріла в принишклому степу, потім стало видно козацькі строї.